كتفاه قد حظيى به والله جل الراتم كتفاه قد حظيى والله جل الراتم واسقنا نبي المصطفى ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن تجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يده ساعة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهدى الموسدين وسلم تسليم كثيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم bošval umure moš desetokole moš desettim bidah okulle bid didati in dore draga mo i koštova na vrač alejikuma rahmet udvali ovraket. Umgati u teško situaciji pas toga tvako ko počene je nešto pred muslimanima govoriti, to napomene pomene i želi joda se da počne govoriti jer je to dakle ono što boli svakog muslimana i to je činjenica od kojeg počinjemo dokazivati postrebu za govorom u nečem. Da se zaključi i da je umet u teškoj situaciji ne treba mnogo faniti. Isto tako svi svjesni da je umet pogodila nedaća i pogađaju nedaće iz dan u dan zbog toga što se ummet udaljio od Allahove vjeri. Što se ummet ovaj ummet ovaj najbolji ummet udaljio daleko otišao od Allahove vjeri i istin. A onda bi možda sve bilo govoriti o tome kako se i zbog se umet udaljio od Allahove vjeri. I kako se to desilo da danas ljudi u skupinama izlaze izvjere? Kao što su nekad u skupinama i velikim grupama ulazili u uvjeru, danas u skupinama izlaze izvjere, kako se to dešava i zbog čega se to desilo? Svakako, ono što što ja već raz reći nije nekakav konačan odgovor, odgovora vjerovastu ima još i na to se može dodati i oduzeti ali sad sigurno najveće u zaslugu i najveći neprijatelj ovog umjeta, trenutno najveće u zaslugu, pod navodnim na, znacima zaslugu zato što danas ljudi u skupinama i velikim grupama izlaze iz vjere ima ovaj sekularizam koji se proširio među muslimanima. I najveći krivac je taj sekularizam koji je došao među muslimane nakon komunizma. Komunizma koji je otvoreno napao vjeru. Otvoreno se suprostavljao vjeri, Otvoreno zabranjivao vjeru. Da bi nakon toga došao sekularizam koji nije kao komunizam brutalan i otvoren u napadu na vjeru. Nego, kao, nego vjeru kao zvančično priznaje i teoretski se slaže sa tim da bi tive se zavarale ljudi da evo nakon tog teškog pritiska komunizma i sredične da tako šitke komunizma Došlo je olakšanje. Svi su odahnuli evo sad slobodno možeš biti musliman i rado su ljudi na taj način prihvatili taj sekularizam odnosno prihvatili demokratiju. Prihvatili demokratiju. Kad kažem poslje, došla poslije komunizma da si do, došla demokracija. A i jedno i drugo je sekularizam. Tako? Jer je sekularizam u stvari laicizam odnosno kako mi rekli E, lajcizam, je tako? Ne zna božačku označava, znači, ne zna božačku, vlast. Pravo ime mu je lajcizam, a kod nas to zove džahilijet, je li tako? Jer je lajk čovjek, ne se, tako? Lajcizam znači džahilijet. Prava riječ za, za lajcizam je džahilijet. Pa je i komunizam džahilijet, a i demokracija džahilijet samo drugačiji, pa, ali zbog te, dakle, E, zbog tog pristupa i davanja ljudima određenih mogućnosti da ipak izrazi do određene mjere, do određene mjere svoje vjerovanje ljudi su jedva dočekali svoji prihlasen, međutim to je upravo najveća zasjeda i upravo su kroz to opet ljudi u grupama izla, izlazili iz vjere i dan danas u velikim skupinama i grupama izlazi iz vjere upravo kroz tu demokraciju to je dakle nekakav e, problem o kojem mi trebamo često govoriti na koji se trebamo često vraćati o kojem često trebamo govoriti zato što i oni koji tu demokraciju ne doživljavaju kao veliku opasnost često o njoj govore i često o pozivaju pa s toga da bi se uglažila ta kob i nesreća koja dolazi od tog često govora i pozivanja u demokraciju naša je obožda da se s ove suprstavimo na isti način tako što ćemo objašnjavati šta je to u svojoj suštini zato je došla ova napomena na samom početku i zato prije nego što smo počeli bilo šta govoriti ovde smo podijelili ove papire dakle, na kojima piše nešto, dakle, opet, to je samo kratak osvrt na demokraciju i šta demokracija u svojoj suštini znači. Oni koji su dobili ovaj papir, nekog ga kopiraju i podijeli dalje radi fajde, zato što je ovo što je napisano ovde u demokraciji, napisano još davnih 90-ih godina, to je dokaz da su davno još ljudi osjetili taj problem i tu prijesnju i o tome pisali i govoro. danas ko o tome govori naravno najće na odmah se malo gleda drugačiji i etiketira pa evo vidite ljudi su još i prije govorili i niko im zbog toga nije nikakvu etiketu zalijepio mi kad govorimo o tome, moramo onda u svijetlu toga u svijetlu ove demokracije koja nas se poklopila ovog sekularizma, znači ovog džahilijeta koji nas je poklopio, jel tako? Moramo da govorimo o sebi, dakle, i o svojoj davi i o svom usmirenju i svojoj orijentaciji i tvojim ciljevim. Sve što radimo treba da ima svoj jasno definisani cilj. Moraju ima svoj cilj. Tako je naša dava za koju se tako skiramo, jel tako? I vrinemo, mora imati svoje cilje. Jasno definisani cilje. Mora imati svoje ciljeve. Jasno definisani ciljeve. Neko će možda reći da je to i previše jasno, ali s obzira na to, ja ću istaći znači. Šta treba je šta bi morao najglobalniji, najopćenitiji šta bi morao, najglobalniji, najopćenitiji cilj ove Davida bude. A to je Uspodstavljanje Allahove vjeri, uzdizanje Allahove vjeri, upotpunjavanje Allahove vjeri. Upotpunjavanje Allahove vjeri. A Allahovu vjeru niko od nas ne može upotpuniti pod okrinjemove demokracije. Može li niko upotpuniti od nas ovde večerak vjer, svoju vjeru i svoje praktikovanje vjeri? I može li, možemo li mi kao cijelina, kao zajednica ovdje, kao jedan džemat sad, u svoju vjeru, u hladovini, u hladu, u sjenci ove demokracije, ovog džahilijeta, ovog lajcizma? Ne možemo, zaista ne možemo. Mi možemo egzistirati kao polovični muslimani i donekle svoju vjeru prakticirati. Možemo, kao što se nepopularno kaže, živocinjati tu egzistirati, opstojati. Ali da ostvarimo svoju vjeru. Onako kako je Allah s.a. naredio da se ova vjera uzdigne iznad svih ostalih vjera, da bude gornja i da ona vrhuni i da Allahova riješ bude gornja i da se ona ima slušati, to ne možemo ostvariti u okviru u okviru ove demokracije. U okviru ovog džahilijeta. Kad god kažem demokracije, mora reći džahilijeta zato što je to zaista džahilijet. Ilajcihja. Nekor će reći, možda nije vrijeme za ispisanje tih glavnih ciljeva i spominjanje i definisanje tako kratko i jasno zvukteške situacije. Ja ću na to da citiram hadith ili dio haditha, zato što je hadith malo duži, ili da uzimam samo ono što je najkoristnije za nas, inša Allah, večeras iz tog haditha, hadith biljež ima muslim, kada je ibn Abasa, as-sulami, radi Allahu anju, bilo sam u jahilijetu, a vjerovao sam da su ljudi u bio Bilo sam u jahilijetu, nije prihvatio Islama, a vjerovao sam da su ljudi u zabudu. Pa sam onda čuo da je kojavio čovjek u Mekhi, koji tvrdi da je Allahov poslanik sallahu alaihi wa sallam i pozivao u novu vjeru. Pa sam otišao u Mekhu i našao sam da je negdje se kriva da je skriven, nije, dakle, u Mekhi, nasupao javno, ali on ipak za njega čuo, pa ga tražio u Mekhi i našao ga. I kad je ušao kod njega, kaže, ko si ti? Kaže, Resul sallallahu alaihi wa sallam, ja sam vjerovjesnik. Kaže, a šta je to vjerovjesnik? Kaže, poslao me Allah. Sačim se poslao Allah? Kaže, poslao me Allah bi silatil arham. Sa održavanjem rodnijskih vjeza وَمِنَ تَفْسِيرِ الْأَوْثَانِ إِذَا قَوْمِي وَلِي كِيفَةً دَائِسُ وَأَنْ يُعْبَدَ وَأَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ إِلَّا تَسْتَغْفِرُوا اللهَ وَأَبْشِرُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَّا مَسْنِجَ تَرَى نَسْمَتَ سَتِيمَ الدُّشَاو وَيَأْمُرُ بِعِبَادَتِهِ فَأُدْمَا فَقُضْنُوا veliki problem ti hoćeš da polamiš kipove ovde oko Kabe zato ti treba mnogo snage i velika vojska pa šta ga onda poslije toga pisa a ko je s tobom dakle ti si došao s atkim ali ko je s tobom kako ćeš to uradit kako ćeš to stvarit kaže Resul sallallahu alaihi sallam sa mnom je hurun sa mnom je jedan slobodan i jedan rob i kaže Amr ibn Abbas sallami radiyallahu anhu toga danas rasulam sallallahu alaihi wasallam nabija samo Ebu Bakr i Bilal radiyallahu anhu naro nabija Ali bilai hadija ali Ebu Bakr i Bilal radiyallahu anhu ma od postupnih koji mogu lomit kifu je propisno i ispravno da mi večerat istaknemo svoje ciljeve. I da kažemo, cilj naše dave i ciljove naše vjere da polamimo kipove, da ih istiramo iz svojih kuća i svojih poredica i svog hamšiluka, iz svog, svoje mahale, iz svoje ulice, iz svog sela, iz svoje čaršije, grada i iz svoje države. Dalje, kaže Amr Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, innimu tebi. Ja ću se sniti. Kaže njemu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, ti to ne možeš svariti. Idi svome narodu. Pa kad čuješ da, da sam uspio i da sam na liki kako vi mi rekli, uspio, jel tako, provalio, odavno će se družiti. Pa je Amr ibn, ibn Abise, a sulami, kada ješuje da Resul sallahu alayhi wa sallam učinio hijdru da se ukuplja jako njega njegove atxavi, muhajiri i jensarije, učinio hijdru u Medin. Učinio hijdru kod poslanika sallahu alayhi wa sallam u Medin. Dakle, treba isači, mora od početka Resul sallahu alayhi wa sallam poziva jasnim cilju, jasnim stvarima. Čemu? Da se samo Allah Božava da se slušaj svi kifri polomi I to je bila jasna dava od samog početka. Od trenutka kad je stanje bio samo jedan rob i jedan slobodan. Zato i mi moramo istreptku. Na cilji cil naše dave je uspostavljanje Allahove vjere, upotpunjavanje Allahove vjere. Uz dizanje Allahove riječi da Allahova riječ bude godna i da ona vrhunski u našim životima i u našoj sredini. I da se Allahova riječ ima poštovati i u džamiji i na ulici i na svakom drugom mjestu. Zato što vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'am. Zato što vlas pripada Allahu subhanahu wa ta'am. Zato, ta zato što mi ne možemo upotpuniti svoju vjeru u okrilju ove ovog džahilijeta, u okrilju ove demokracije. Ne možemo. Zato to taj kip koji nam smeta, koji se isprječuje sred nas, moramo ga slomiti. Na komadiće i bas. I uspostavite Allahu vjeru. Ali ovo uspostavljanje Allahove vjeru nije nekakav dakle mu steham. Nešto što je poželjno. Nešto što može da se desi i ne mora. Nešto čemu mi možemo stremit i zato to radit a i ne moramo. Nešto što je lijepo da mi se na tom putu trudimo. Ne. To je nešto što nam je vađeo. I što mora biti vađiv ove dave. Što mora biti vađiv ove dave. Zato, kad usporedimo cilj, naš stilj uspostavljanja Allahove vjeri i vidimo ovo okruženje u kojem se nalazimo, onda vidimo, dakle, tu veliku veliki raspon, veliki jaz i veliki problem Veliki problem. Kakav problem? Vidimo tu demokrasiju koja nam se spriječila na putu. I koja nam se spriječi svaki dan. Vidimo taj sekularizam. Koji nas tjera da u jedan dio knjih je vjerujemo, a da u drugi ne vjerujemo. Da vjerujemo u Allaha samo onoliko koliko odgovara centrima moći na istoku i zapadu. I da se Allahu pokoravamo samo onoliko, koliko to neće ugroziti njihove interes. A to mi sebi ne smijemo dozvoditi. Da pristanemo na to i da to prihvatimo. Zašto? Zato što je demokratija kufr. Zato što je demokratija kufr. Zašto? Zato što, malo prije kažem, nam dozvoljava i pusta nas da vjerujemo samo do do određene granice. A onda poslije toga postoje ta stvar zabranjena i štetna. Preko toga. Ona je, konegira i odbije bilo što od Allahove vjeri, izašao i iz ove vjeri. Ne vjerni. A sekularisti zna se, hoće da vjeru svedu na prostore džamija. Hvala tako? Od čitave Allahove planeti, zemlje, da Allahova vlast i Allahova vjera bude gornja samo na prostoru ovih utijih ut džavija a sve ostali prostor na planeti samo da vladaju neki drugi zakon koje su one sebi izmetovi koji njima pašu a Allah je uspostavio svoje zakone u prirodi koji je stvorio u svemiru Allah subhanahu wa ta'ala je odredio svoj kadr, o tako? I niko ne može u to da se umiješa. Niko ne može Allah u sudbinoj kadr da promijeni, o tako? Da nešto tu izmijeni. Ne može ništa u Allahom ostvaranju da promijeni. Niko ne može... Koliko god se nekome ne što sun se izlazi sa istoka, ne može to ništa ubrać. Koliko god se nekome ne sviđalo što sud se izlazi u toliko i toliko u sati, nista ne može da promijenje. Ono opet neumoljivo kako je Allah naredio, izlazi i za vas. tako isto, Allah s.a. odredio i njegova vlast je među nama, odredio zakone među nama, koji se moraju ispostaviti i tu fasalo nekome ili ne fasalo, mora se njegova vlast ispoštovati. I niko nema pravo kao što ne može i nema pravo da se miješaj promijeni u kaderu i u svemiru, tako nema pravo i ne može da se miješaj promijeni u Allahovim propisima i šarijat u Allahovim propisima i šarijat zato je demokratija kao dijelimišno prihvatanje vjere kufr, pravo nevjerici pravo nevjerici nevjernici su oni koji je se za nju bore, šire je, praktikuje je u nju vjeruju I prihvatili svi. Oni su nevjernici. Ali šta je sa koji sad vjerujemo u Allaha. Međutim, smo ovu demokraciju prihvatili kao realnosti. I sa njom se pomirali. Prihvatili jednostavno, kažemo, ovo ne može ništa tu, tako i mijene. Prihvatili smo i sa živimo. I nije, dakle, vi smo ostali pobuđeni kroz toga. Nije, ne živi u nama duh i želja i vjerovanje da nam je obalaze da to ne bude tako, da se to promijeni. Nema kod nas nastojanja da se to smakne, promijeni i ukloni. Nego smo to prihvatili i sad je najveća davarska mudrost da se u okviru toga nekako obstane živi, Tako? da se tu u okviru toga u okviru sve demokratije snađimo pa su veliki idealiski ustis i šta ako nas oni smiluju da mi negdje napravimo neki objekat je li tako je li tako šta je tu suštini samo ste su nam dali malo prostora da egzistiramo da ne pokrepam. je li tako Pa smo veliki dejavski uspjeh, smatramo, ako nam pusti da, da na posku možemo obaviti s nama, maša Allah, usad Pa je veliki dejavski uspjeh, ako otvarimo ovo ili ono, ako otvorimo istansku banku, ako ovo, ono, nema sumlje da se to uspje. I da je to korak naprijed, koji će olakšati svijestu da na kraju skontaj, na kraju se zaista opredili za malo vjeru i, i, i krene putem u do kraja ovi Allahu sve. Međutim nije dakle to je to su sve to je sve borba još uvijek zašta, za za egzistiranje. To je čovjek nije pobuna prava pobuna. To je čovjek nije teznjaka, dakle ispitivanje onog cilja koji smo malo prije To još uvijek nije ono što smo rekli s početka je resulo, rekao, da je Resul sallalaih i rekao, sad sam se Allah sallalaih poslao da polonim kipove. Sad sam je njegov kipova. Sad sam je Allah sallalaih poslao. E tako isto, dakle i ova stvar mora ostati u nama i moramo ostati pobunjeni protiv ovog džahilijeta. mora ostati, ostati pogunjenici protiv ovog džahilijeta. I borit se protiv njega. I da kod nas ostane namjera i želja i za zarušenjem tog žahelije. I uspostavljanjem Allahove vjeri i šarija. Allahove vjeri i šarija. Dakle, ovaj sekularizm, ova demokracija i ovaj žahelije on se proširju na taj način među muslimarima i zahvatio čistav islamski ummet. Zna taj način što ljudi nisu prepoznali u njemu neprijatelja. I nisu u, tom, u toj demokratiji ljudi prepoznali šta? Ridze i odmetnistvu i odpadnistvu od i Nisu prepoznali u tome ridze, odmetnistvu i odpadnistvu od i slava. Zato ga prihvatili. Kao što ni ljudi U nuhovom narodu nisu veličanje onih dobrih ljudi prepoznali kao širk i odpadni I izlazak iz Allahove vijede. Nisu ga prepoznali. Inače ne bi ga prihvatili, je tako? Nego su mislili, hajde, eto, veličanje, davanje počasti tim dobrim ljudima. Kao što ljudi, nakon Ibrahima alaihissalam i nakon Ismaila alaihissalam, Kad im je Amr ibn Luhayj donio Hubela umeku, nisu prepoznali utame tome i nisu utame prepoznali odmestništvo i ospadištvo vjere Ibrahimova na listeva. Oni su i dalje govorili, mislimo, na čistoj vjeri Ibrahimova. A Hubel, pa to je samo, vidiš, lijepo. Amr ibn Luhayj, on je bio veliki ugledan čovjek kod nas. Mismo ga u svemu slušali i on nam donio. Je tako? I nismo ga ubijediti da oni više ne slijede Ibrahima a. da su učinili rizmet i otpadništvo od te čiste vjere Ibrahimovi. Tako dakle se dogodilo i ovom umletu. Da u grupama, dakle zapadaju u ovaj djahilijet a da ne osjećaju da su napustili dio vjere. Veliki dio vjere. Ostavili ga i učinili na taj način rizmet i otpadništvo. Nisu ljudi u prepoznali ridet i odpadništvo. Zašto? Zato što je poziv u ovu demokratiju došao na sinovima, našim. Na njihovim jezicima. Na njihovim jezicima. Na onima u koje ljudi već prije imaju povjerenje. I zbog povjerenja od prije, i od prije, su to prihvatili i odezivaju. I odezivaju. A Hrazefa radijallahu an prenosi hadith od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gdje ga je pisau o musibacima koji će se deski u ovom umetu pa kad je Rasul sallallahu alaihi rekao da će doći zlo poslije tog dobra koje je zlo? kaže duaasuna ala adlobi jahennema pozivači navratima jahennema pozivači navratima jahennema pojavke se u ovom umetu men ajabahum iliha qade puhu fiha Kojim se odazove, basit ga, srmoglavit će ga u džehennem. Pa kad je pitao Hodefa radijallahu an, Rasulat sallahu alaihi sallam, opiši kaže, oni su od naše kože i govore našim jezikom. I govore našim jezikom. Zato se ovo tako lako poširilo. Poširilo među muslimanija. Dakle, bilo ko ko odbati stvar koja je poznata i utvrđena da je od vjere, da je od, od Allahove vjere, od vas je, ne gira je, ba to bila neka sičušna stvar od ove vjere, ali je poznata i utvrđena i prihlaćena da je od vjere, i znate da je od Allahove vjere, od vas je, time je učinio, time je učinio riddet i otpadništvo od Allahove vjere. A Allah s.w.t. nam naređuje da se njemu, s.w.t. pospuno pokorio. Ja, Ejuha, ladina, amanu, odhulok iz silmi čarca. Ovijednici uđite u islam potpuno. Potpuno se pokorite. Allah s.h. ne dozvoljava da mu se mi pokoravamo djelimično ili sa pola snage, ne nego da mu se potpuno pokorimo. A onda nakon toga lola se sve bio kultuvati ne I na slijedite stope šeitanske. Šta? Sve mimo potpune pokornosti. Allah s.h. je svjeđenje sa šeitanskih stopa. Efeto, ninu na neki od kitab i sedkoruna liba. Zar vjeruje jedan dio knjige a u drugi ne vjeruje. Vi znate tu priču sa Jude. Bilo je sabranje da se bore jedni protiv drugih. Bilo je sabranje da se bore jedni protiv drugih, potjeru jedni druge iz svojih kuća. Ali kad su se posvađali i sklopili jedni save sa jednim arabskim plemenima, a drugi save sa drugim arabskim plemenima. I izveđu sebe onda zarasovali I kad su pali u roblje jedni drugima, kad su zarobljavali židovi jedni drugi, a bilo im je to zabranjeno, da rasuju uopšte jedni protiv drugih. Ali su sad zarasovali ipak, pogriješili. A tako, pa su zarobili jedni drugi. Onda su rekli, a sad ćemo ih otkupi. Daćemo im da se otkupe. Uzet ćemo od njih i metak da se otkupe. Što? To je po tevrat mašal. Sad vjerujete se kao tako. Ovde vrat vam je zabranjeno da u opštini rastete prije toga. Pala sano tela kaže: "Ese tu'minunun bi'ad al-kitabi wa taskuruna bi'ad". Zabrje je to jedan smi bi u knjige u drugi ne vjeri. Ne vjerujete u dio knjige gdje ne smijete nikako rastovati jedni protiv drugih. A sad kad imate zarobljenike, mašallah po te kako i kupi da se otkup. E to je to. Ko ste nama danas dođali? Vjerujemo, hoćemo da povjerujemo danas malo u jedan, dvije knjige, a sutra kad kada ta knjiga obselesi nečim što se nama čini poslješko ili nas na neki način dovoduje u situaciji da ćemo se morati posvađati i u sukob doći sa opasnim neprijateljima, onda može i drugačije. A šta Allah subhano tajara prijeti? Čime prijeti kad se ovako postupa? Čime prijeti? A šta je kazna za onoga ko to od vas uradi, ila hiznju, osim poliženja. Šta će drugo zadestit onoga ko tako postupi u jedan dio knjige vjeri u drugi nevjeri, je osim hiznju, poliženje, propad. I pogledajte taj je ovaj umet zadestil. Šta je zadestil ovaj umet? Jel i zbog čeg drugog, osim zbog toga što hoćemo malo da budemo muslimani, a malo da budemo i nešto drugo. Allah suhanahu ta'ala daje i njegove rijeci se stvari, moraju se stvari. Ako je rekao, zar vjerujete u jedan nijek knjiga, u drugi ne vjerujete. I sad će drugo zadetit onoga ko to bude uradio od vas, osim Hizb, Filhajati, Na dunjalu ku. U yomel kijameti yoradzuna ila šedil azaab. A na sudnjem danu će biti vraćeni. Dakle, zadeći će i još teza i veća pažnja. Ali evo i na dunjalu. I pogledajte, otvarirte Allahove riječi. Šta je drugo? izbog zbog čega je drugo ovaj ummet zahvatila? Zahvatila ovakva nedaća osim ako nije zbog, zbog ovoga. Ovoga. Kogod prihvati demokraciju, on je odbacio dio vjeri. Kogod prihvati demokraciju i povjeruje u nju, tako, on mora odbaciti dio Allahove vjere, a to je kufr i ridet. To je kufr i ridet. Zato zato što to pospuno suprotno njegovim vjećima na ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allah'a. To so je sassim suprasom njegovim lječima. La ilaha illa Nema drugu vboga osim Allah'a subhanahu wa ta'ala. Na smo pomenuli da je Allah'a subhanahu ta'ala sve sebe podčini. I sve je u njegovaj lase. Sve je u njegovaj lase. Vosekhar lakomu al nahar wa šemse wal kamar. Podčinio je vama' on Allah. Dakle, noć idan. إسوء <سؤال> سيميسي والنجوم مستقرات والنجوم مستقرات بأمر إذ يزدت فتشننا نقوي نالبي إن في ذلك الآيات <سؤال> القوم <سؤال> يعقلون زي صوت ما إما دو كذا زر يود كي رزمي ما يرزمي الله <سؤال> سبحانه وتعالى أسفاره سهوچه ونم أبسلوط نواس والله خلق كل دابة مما الله يسفكو životinju, svet, svorio od vodi. Samihum man jemši ala batni. Koga hoće učinio da hoda? Na stomaku. Na svom, trguhu da hoda. Wa minhum man A odnih ima oni, koi hodai na dvije noge. Wa minhum man jemši ala arba. A ima oni, koi hodai na četiri. Jel tako? Wallahu, yaqul kuma ješa, Allah stvaro šta hoće. Allah stvaro šta hoće. Ako hoće da stvori da neko puže, kuzat će. I ne može se tome suprostati. Nakon što ga je Allah stvorio da puže, ne kustan i ako može. Ne, nego osat da puže, kako je Allah stvorio. Koga je stvorio da hoda na četiri, hoda će na četiri. Koga na dvije, hodaće će na dvije. Wallahu jahluku maje čaa. Allah stvara šta hoće. Allah stvara šta hoće. Njegova i vas. Inna allaha anakuli še'in kadir Allah je Svemoćan. Allah je svemoćan. Tako je Allah, tako je Allah, kao što je stvorio sa je stio, i postavio zakone u, u tom svom stvaranju kakve je on stio. I odredio te zakone onako kako je on stio. I odredio sudbinu i propisao mjeru svakoj stvari koji je stvorio, onako kako je on stio, i niko na to ne može da utječe. Tako je isto stvorio čovjeka i rekao Nisam ni djine ni ljude stvorio, osim da mi i bade čine. Samo zato su ljudi stvoreni. Samo zato ih je Allah stvorio. Kome bilo pravo, kome krivo. Ne može niko to promijeniti. I ni na kakav način na to utječe. Allah je zato ljude stvorio. Radi čega Da, ga, da, mu, da mu i vade čine, da mu se pokoravaj. U te sirima nam se prveno se odahava, da im naredi, Da im naredim. Allah sada je stvorio čovjeka da mu naredim i zabranim. A e to zato ga stvorio. Kome je pravo, kome je krizi? To je svrha stvaranja i to ne može nikom niko promijeniti. To ne može niko promijeniti. Zašto? Zato što Je Allah s.w.t. Ezan, vimezan. Da, da završim ovu rečencu popručaju. Zato što je Allah s.w.t. I ostalo sve što je stvorio, sebi počinio. Sebi počinio i sve je se njemu predalo. Sve njemu islam učinilo. Kad kažemo predalo mu se, sve mu je islam učinilo. Pa Allah s.w.t. postavlja pitanje onima koji se bune protiv ovoga i hoće nešto drugo ehradaj radini lahi jebogu. Za neku drugu vjeru, bimo Allahove ja oni hoće. A njemu je islam učinilo, njemu se predalo sve što je na nebesima i na zemlji taw'an, dobrovoljno au kerahen, ili mimo svoje volje. Ili prisilno au kerahen, i njemu Praćaj, svi se njemu, vraći. Svi se njemu, vraći. Niko ne može neku drugu vjeru htjeti osim one koji je Allah odredio, kome je sve Islamu činilo, kome je se sve predalo i naređeno je svim ovim ljudima da mu se predaju. Prvo še je završao. Dakle, došli smo do toga <tototog> da je Allah sve sve počinio i da ljudi nemaju pravo osim da se Allah sve pokori. To, što smo da gada, zaključimo da je propisivanie zakona, uspodstavljanie zakona od posebnosti unuhijeta, vžanstvenosti Allah subhanahu wa ta'ala i da to od dakle njegovu isključivo pravo Allah subhanahu wa ta'ala isključivo pravo Allah subhanahu wa ta'ala on je ovaj smijet stvoril I u njemu zakone uspostavljaju. Tako je i ove ljude stvorili. I njima zakone uspostavljaju. I njima zakone uspostavljaju. To je posebnosti, dakle posebnosti, posebnih prava, isključivih prava Allaha, Allaha Uzvištenog, Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Kao što on Uzvišteni kaže, Ala njemu pripada stvaran. Nikom ne drugo, Niko ne može sad njim usam da učestvoje. I na ređivanju pa i ne može niko sa njim Kao što ne može niko sa njim učestovati i parirati mu, u stvaranju ne može niko ni naređivanju, u spodstavljanju zakona. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَالْعَبِّ وَمَا وَمَا وَيْنَ Allah'u pripada vlas na nebesima i na zemlji i onome što je između nebesa i zemlji. Su Allah'u Allah'u. I na zemlji. I na zemlji. Allahovi su zakonu njemu to prikada kakav je onda njegov njegova vlast ako se ljudi odmetsnu i okrenu i sebi daju za pravo da sami sebi zakone propisuju i sprovi em lahum šuraka šera'u lahumine ddini ma lam jezan bihidna zar oni imaju neke druge šuraka neke druge saučesnike učesnike sa Allahom, da im propisuju od vjere ono što Allah nije dozvolio. Ima li još nekog to uz Allaha? Ima li to ljudi još nekoga uz Allaha da im propisuje ono što Allah sada, sada u vjeri nije dozvolio? Mnogi će reći ovi koji ne sude i ne obačaju se na Allahove zakone i nisu ima Allahove zakoni bitni, neko će reći pa oni ipak izgovaraju najla ilahe da tako klanjaju i tako imaju nešto od islama ima nešto kaera tu misle sa tim plažem u svakoj novotariji ima neko nekog kaera tako al to nije da nije dakle opravdanje da je ta novotarija izmišljena stvar propisana i dozvoljena Tako isto, ima neko hajera, međutim, nema onog hajera koji Allah s.h. hoće da bude. Da ga bude. Nema onog hajera koji nam Allah s.h. želi da na bude. Nema tog hajera. Nema tog propisanog hajera. I Allah s.h. govori o tim, o tim takvim, koji se nekad odazivaju, a nekad neće da se odazovu. Isto tako kaže, je ku lune. وَيَكُولُنَا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِيرُ رَسُولِ I govore, šta govore, vjerujemo u Allaha i vjerovjesnika وَأَطَعْنَا i pokoravamo se سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيكُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ عَبِذَالِ A zatim se skupina od njih okrene. Odkre, okrene se skupina. Kako se okrene? Okrene se od... Zatim, nakon što su rekli, vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se, okrene. وكره نفسه اي شاء ايا ثم وانا اولائك وانا اولائك بالمؤمنين ليس تو بيرني جابني فكاجو لا اله الا الله جابني فكاجو يرى يوم الله الله عليه وسلم ينثمتوا لا اله الا الله انا كاجو اشهد ان لا اله الا الله نستمتون اقو اشهد ان محمد الله آمنا بالله وبالرسول علسمهاяти أقر temps كبسي أقر隄 بعد ذلك وأما إ verstور المؤمنين ليست それ عالسي أو كبسناكم طوغة أخري ليس و كبسي كبسي ليس ر�د لدي كبسي عرشان القد رسولة صلى الله عليه وسلم يدخ gels Gtech عر شو lebih she الل عرشان القعدل صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يتردد وكيف دي حكم وجد Phone وكيف يحكم وسلم limiting فيها حكم الله Kako da od sebe traže presudu a oni imaju tevrat u kojem je Allahom zakon? Kako to sad? Da od sebe traže presudu a imaju tevrat u kojem je Allahom zakon? Pa Allah isto na kraju za njih kaže Nisu to vjerni. Zašto? Zato što su došli kod retula sallallahu alaihi wa sallam zato što im nije pasao propisu tevratu. Nije odgovarao mesima et tako će biti sa svakim wama ulaiqe bil mu'minin nisu to vjernici ko šta uradi kad mu ne paše allahov zakon i propis traži neko drugo rješenje i pokušava da ga izbjegne pokušava da kad, bude, kad budu pozvani da im se presudi da im halala presudi i pozvani su da arija se da im presudi da spolavom šerijatu presudi O se. A Ako bi znali kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa in yakulluhum bil haqqu Ako bude njeh, ako bi znali da da oni imaju pravo da na njegovu korist i u njihovu korist bit presuđena, sa yatu ilayhim mud'inun. Dolaze po neimlno da da se presuđu. Ako neće bit, kad znaju da i neće pastat Allah rukm Onda se okrešu. Onda se okrešu i Allah s.a. i za jedne i za druge kaže vama u najkebi mu'minim nisu to svijednici koji ne traže Allahovu hukma. Ne, ne traže Allahovu presudu. I ne budu sa njom zadovoljni. Zato ćete vidjeti da je ovo traženje suda i suđenje i zadovoljstvo sa Allahovim sudom. Traženje presuđivanja od stvari koje zabiru u temelje objevje. Ovo traženje suda, zadovoljstvo s svatkim sudom, prihvatanje tog suda, zadiraj u temelje objevje. U srđ naših zirova. Kako? Zadiraj u sva tri niva telhida. Zadiraj u sva tri niva telhida. Koja je to tri niva telhida? jo ja tu tri vrste talhida da tako kažemo uluhije rubovije i esmausi fat zadele uluhije kako kaže Yusuf alejhi selam svojim u koji voj, koji su sanje u u zatvor kaže njima Yusuf alejhi selam ما تعبدون الا اسماء سميتموها انتم بجا بجا و اباؤكم فيوبوشا و ينوغوشا على تلك اللغه اسم ديشنا ايмена које се изису ливи и ваши род ваши предјел такو ما تعبدون عباده بيтиница само тако значи ово је ибаде сао ибаде то је ибаде a hukm, vlaz, presuda, pripada Allahu s.w.t. Vidi kako poslije govora o ibadetu, vi samo obožavate imena, a vlaz pripada Allahu. Šta je ovo? Znači da je hukm od ibadeta. Da je hukm od ibadeta. I ne samo to, inil hukmu illa lilla, amara alla ta'budu. I naredio je da nikog ne obožavate mimo njega. Opin. I posle toga kad konstatuje da vlast pripada samo Allahu kaže posle toga i naređuje da samo njega obožavaju. <gled> Šta to znači? Da samo njemu vlast priznate, da samo njemu hukm priznate, hukm. Da samo Allahu Subhanu hukm priznate. I vi znate u tefsiru ma'ete etekhadu ahbaruhum wa ar ruhbanuhum arba'a min dunilna, su svoje monahe i sveštenike za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Adi ibn Hasim je došao kod rasula sallahu alaihi wa sallam što to i kaže nisu i uzeli za gospodare kaže rasul sallahu alaihi wa sallam zar nije kada nešto ohalale smatri s to halalom kada nešto zabrane smatri to haramom zabranjim je yes. eh, to i kaže to je to što su i uzeli za, za gospodare znači to je od gospodarenja propisivanje, naredivanje, zabranivanje, odobravanje, ohalavivanje. To je pravi, dakle, ibadet, gospodaranje, a prihvatanje toga je pravi ibadet. Oraj ko to čini propisije, zabranje, je, je gospodar, je tako? A onaj ko to prihvata, on se pokorava i čini ibadet. Zatim je povezano sa crhidom kojim? Rubu ubijete. Rubu ubijete. inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yumshi al-layla an-nahara yatlubuhu hazizan wa ash-shamsa wal qamara wa nujuman mutaqarat bi amri lahu khalqu wal amr laqad sawwata as-samawati wal arda wa zadara wardu qudratay ta'tiyuni dajat al-zamanu sittati sanatin yatraku itse na kraju njemu pripada stvaranje sve što se stvorio pocinio i njemu pripada amr na reziva njemu Otvaranje, kader, on određuje kader, ali njemu pripada i sad, i šerijet. Da on propisi šerijet, njemu pripada i to, i zakon. O rabbuke jahvuku maješa u jartar. Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Ma kene lehu molkjeva. Oni ne nemaju prava izvora. Oni ne mogu odabirati. Tvoj gospodar stvaraju da pira. Oni nemaju pravo izbora. Subahana Allahi o ta'ala amlaju šrikun. Uzvišen je i on. Visoko iznad onoga u čemu oni šir čine. U čemu mu šir čine? U tome što daju nekome da... Što priznaju nekome drugom da ima pravo da bira. Da bira. Šta to znači ovdje da bira? Da propiti odrednije hoće, neće. A tako, dana mi je ta ne. Allah stvara i odabire. A oni ne imaju pravo da biraju. zatim, povezano sa terhidom, اسماء وصفات, najlepši Allahu je imena uzvišenih, savršenih svojstva. Kako Allah samo sebe u svoju plenentu naziva da El Hakim. El Hakim pa naziva sebe da je hakim pa naziva sebe da je hakeen o tako slova sabršana imena najljepša imena i sabršana i uzvijšana svojstva Allah s.w.t. uputju nao o čevo mi govorim, po svojim značenima, o tako? po svojim značenima pa Allah s.w.t. kaje etwa gaira Allahi abisagih hakemen Za nekog drugog mimo Allaha trebaam ja da biram južne za Hatema za sudiju Za nekog drugog mimo Allaha da bude za sudiju Wa huwa lathi anzala ilaykum al-kitaba mufassara zatim zalikum hukmullahi yahkumu bainakum Allah tolan ya Allah hukm al on medžuvana sudi sudi Wallahu alimun, hakim. On je svezanjuči i hakim. Mudri. A što ovde mudri hakim? Lato što on mudro propisuje tih i uzredi. I on je mudro medžova prosudio. Hakim. Zatim Allah s.a. zato se kaže da je on kajru l-hakimin, najbolji sudija, i da Ja tako? <laughs> ah kemul hakimin. Opet istu značenje od svilike. Najbolji sudija, najbolji, najbolji vrda. Pa je te strane ovo priznavanje i pokoravanje Allah s.a. u njegovom sudu i njegovim propisima ulazi u suštinovi srž sva tri nivoa tabahida ili sva tri svijet, svijet sve tri vrste se Ulazi u to. Ulazi u suštinu imana. Vrašanje na Allahov zakon i traženje Allahove presude ulazi u suštinu imana, u srž imana, bit imana. I iman se neće otvariti dok se to ne ostvari Ja i halladina aman. Ati'u Allahe u ati'u Rasul. Ovvjenici, pokorite se الله يpokorite se po toniku sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ulil amri minkum in fashtum bichan faintadza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wal rasul a'lamu bikum a'ta raziydete takim je wo mogucy za wodem a te raziydete tak ne moze allahoj pokorite se sallallahu alaihi A vodjama Isusav I vodjama ala kusacanima razijedete I izmedcevete se Sarudduha ila Allahi vrrucu Vraha si tega on da tu Allahu, Znači Allaho vekniti I njegovom poslaniti sallahu alayhi sene Doke bi jožim A nakon njega njegovom Sunnetu i shariah doku i jostav In njega In sa Tu'minuna billah Ako verujete vi u Allaho Vrija umid ahe Isudni ilam Pašta Ako verujete u Allaho da sud vratite se, nekom presudi Allah, Allahova knjiga, nekom presudi Resul sallaha Islana, sunet Resulat sallaha Islana. I na kraju, i na kraj da se ne oduđi, znači, broj nisu ajeti, ali ovaj, sela u rabbi će, dakle, isto u suri Nisa, nakon nekoliko ajeta, nakon nekoliko ajeta, sako mi tvoga gospodara, laju minune, hattaju hati muke pima šežerovina. Neće vjerovat, neće niko vjerovat, I ne može tvrditi da vjeruje dok se ne budu uzimali za sudiju svog između sebe. Dok se ne budu uzimali za sudiju svog između sebe. A nakon njegove smrti Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, šta? Šerijat, njegov i sunnet njegov ne budu uzimali za sudiju, za sudiju između sebe, neće vjerovati. Allah subhanahu wa ta'ala se kune da neće vjerovati svodost. Ina samo to Nije dovoljno da samo formalno prihvate sud Resulat sallallahu alaihi sallam. I da mu se pokori. Nego, re, nego Allah sallallahu alaihi sallam. Dalje podučava. Dokad još neće vjerat. Nije samo da prihvate. Presudio i gotovo. Prihvate ili presudio? Ne. Summe la ježit. A zatim ne nađu. Znači ne nađu nimalo. Ne nađu nimalo u svojim prsima, a tako, u svojim dušama, harađa mimna tadaj, neugodnosti zbog onoga što si presudio. Vojuselimu teslima i dok se potpuno, potpuno ne pokajde. Dok se potpuno ne pokaju. Vojuselimu teslima i dok se potpuno ne pokori. Dok se potpuno ne pokori. Allah s.a. se kune, znači ne, samo da se ne vjere dok se ne prihvati Allah s.a. kormavno. Nego nema vjere sve dok se to sa zadovoljstvo ne prihvati. I dok se ljudi potpuno, potpuno Allah s.a. ne pokore. I ova jajz u na to da je ovo prihvatanje suda Allah log, zapravo od Islamu. islama. Crži islama i pokornost. Dakle, srž imana, to je srž islama i pokornost. To je srž islama i pokornost. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ Ko je bolje vjerio od onoga ko se pokori, da ja tako, preda svoje lice Allah subhanahu wa I brojni drugi, brojni drugi Aj jeste da što u kući u da je to suština ove vjere, Oman jepten veira Islam bina falain koda minhu wa hu fil akhirati min qatirin. drugu neku vjeru osim imeli plana, a vjera Islam da dakle ne svodi se samo na namaz, nego se svodi i i In na bračno pravo i na sve druge oblasti šerijatsko to je sve vjera Islam. Ko neko u drugu bude vjeru prazio, neće biti od njega primljena, neće biti od njega primljena. To je suština dva šehadeta koja mi izgovaramo i u kojih ulazimo u uđer. Od srži, znači ulazi u srž ova dva šehadeta koje mi izgovaramo. Šta? Ova pokornost je prihvatanje Allahovog suda. Prihvatanje Allahovog suda. Jer kad kažemo nema drugog Boga osim Allaha, šta tu u stvari? Nikoga drugog ne prihvatamo za božanstvo i nikome drugome se ne pokoramo mimo... Allaha subhanahu wa ta ta'ala, samo neka je primita. <laughs> Vaš kad vam je šunneda da je Muhammed rasul sallallahu alejhi wa sellem, Allahu rabbil Allah, talika, šta to podrazumijeva? Šta to podrazumijeva? Pokorno njemu. Pokorno njemu to ne podrazumijeva da mi njemu odsjevamo koju pjesnicu, tako da ga cjetimo ponekad da koji salavat manje ga donesem, ne. صلى الله لقد رفضنا وفكرناس ذكرة بكرناس رسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهلكم عنه فأنته وما دعك صنيب صلى الله عليه وسلم وزددتك لنزبرا عليه وسلم وسلم تذكر ما يطيع رسول فقد أثر الله كثيرا رسول يرويس نيكو صلى الله عليه وسلم فكر يوسلم يا الله سبحانه وتعالى فينا والله ارسلنا عليه الرسول لينال يطاع باذن الله ليدنو بنويته كنيسن فقط الا اسلم da bude njemu pokornost uzallahu uzallahu dozvol za to od ibn Abbas Aba se radijallahu an odnosno od Agatha radijallahu an se prenosi <تصفيق> حديث لخانه هون ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وصيتي له يلي وصيتيце سلا тимана ко ко буде задовољан са اللهом господаром и صلى الله عليه وسلم طريما ко буде задовољан са islamom kao vjerom i sa Mohamedom sallaha i resenom kao poslanikom. Šta ovo zadovoljstvo sa njim podrazumijeva? Sa Allahom, sa njegovom vjerom i sa njegovim poslanikom? Šta podrazumijeva ako ne podrazumijeva na prvom mjestu prihvatanje njegovih zakona? I onoga što je on naredio i onoga što je on zabranio. I pokoravanje ustame što je on naredio i ostavljanje onoga što je on zabranio. Šta će drugo podrazumijeva? Šta će drugo podrazumijeva? و سيد ابني سعد نبي وفاس رضي الله عنه لنسي سحدي ديركو صلى الله عليه وسلم كتوية ميزين ميزين, ميزين مؤذنة أعودا كاجئ أشهد لا إله إلا الله وآهده لا محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا زادوا لنساة الله كوسوين بس قدار وبي محمد رسولا إذا محمد كون sa Muhammedom kao kusaniikum sallallahu alaihi wasallam vabil islami dínan i sa islamom kao věrum zadovoljena se nako što čuje ježan kajli sve obo gufiro lahu zembu budu mu oproštemi njegovimi zbuk čega? zbuk velikini njegovimi potvrdi koju potvrdi je izvědaj zadovoljena se Allahom može li biti zadovoljena se Allahom onaj ko nešto u jednom dijelu se pokori Allaha u drugom, neće. Ili nema namjeru. Ili nema namjeru da se bori da se uspostavi totalna pokornost Allah s.a.w. Da nastoji i da teži ne ostaje iznutra pobudjen protiv nepokornosti Allah s.a.w. Ne miri se sa ovim masovnim odmetljivstvom i prkosom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala gdje se ukreni nemiriti ne prihvata ga, ostaje pobunjen protiv toga i ostaje u njem žarka želja da to ne bude tako da se uspostavi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala vjera šta bi značilo to zadovoljstvo ako nije potpuna predanost ako nije prihvatanje Allaha i ljubav prema Allahu i da voli Allaha više nego Išta drugo na ovom svijetu Da voli Rasulah sallallahu alaihi wa sallam Više nego Išta drugo na ovom svijetu Idemo Rasul sallallahu alaihi wa sallam Budi freči Budi freči od samog njega Kao što Allah sallahu wa kaže Da je an nabiju evla bil mu'minina Min anfusih Da je Nabij vjeruvjesnik freči vjernici od samihih Wa esvajuhum lahatom Anjagova janestu Jehovelahin Sada drugo značilo, ako nije ta potpuna, predanost. Dakle, zato neće se prepustiti nikakvoj svoje strast. Nikome drugom se neće prepustiti i pokoriti. I da smo bilo kakvu prednost nad Allahovim emrom i naređenjem. Nad Resulom s.a.v. njegovim sunnetom. Nad onim što je resurs sallallahu alaihi wa sallam praktikovao i čemu, čemu je pozivao. Ništa neće ništa neće dakle od toga dati da bude iznad ovog njegovog zadovoljstva sa, odnosno iznad tog značenja koje on izražava kad kaže radito billahi rabbi zadovoljno sam sallallahu svojim gospodama. Onaj ko to kaže a nakon toga Se sudi kod nekog drugog i traži, ugađa sebi i priklanja se nekome drugom i zaštitu. Traži kod nekog drugog i utoči se. Traži kod nekog drugog i pomoć. Traži od nekog drugog i misli da će uspjeti i steći ponos i dostojanstvo. I vrati s ovom omresu, ponosi do dostojanstvo preko nekoga drugog. Mimo Allaha Stuphanu Wa Ta'ala, jel istinu rekao ako kaže radicu Bila Hirate. Nije istinu rekao. Slagavaju. Nije istinu rekao. I ovo je ono što što se o čemu, dakle, moramo razmišljati, čemu se moramo vraćati. Ne smijemo biti od onih koji su se pomirili sa realnošću I, i, i koji su ostali poraženi pred ovom bolnom realnošću. Ostali poraženi i onda umjetno Da ostanu pobunjeni i da se i dalje bore za uspostavljanje Allahove vjere, sad traže načina samo kako da egzistiraju u okviru ovog, ovog džahilijeta koji nas je potopio. Šta to znači kako da egzistiraju? Ne smeta da mi idemo korak po korak i da trenutno kažemo evo sad ćemo ovako egzistirati. Ali i se poznavati naše ciljevi i ističe. I do kraja ići za, na, kao stvarivanje tih ciljev. kao stvari imam tih hiljeva. Ako budemo tražili političke partije za koje ćemo glasati da bi što duže existirali na, na taj način ovdje, onda je to zavoda. Onda je to sigurno zavoda. Koja nam neće pomoći nego će nam odvoći. Nego će nam odboć I o mi nikoga prevariti osim same sebe. o mi nikoga nadmudriti osim same sebe. Na, zato što ćemo sami na kraju povjerovati da to tako treba i da mi tu treba samo da eksistiram. Dokazite nam da je Resul sallallahu alejhi ve sellem umeo ki se borio na bilo kakav način da tamo eksistira. U to je kakva kakvai takva. Da je Resul sallallahu alejhi ve sellem Meku ikada prihvatio takvu kakva ona jest. Je li kak pomirio sa Mekom takva kakva ona je? Je li nikad prihvatio? Nikad. je nije prihvatio tako kako ona jest Nikad. Uvijek još to pobunjem. Moraju se polomiti kiko. Sad tim sam ja poslan. I nije prihvatio meko dok to nije bio. Zato mi je ne prihvatio samo Sarajevo kako, kako jest I ne smijemo ga prihvatiti. Sredok ne bude onako kako treba Nema snalaženje proživljavanja ovdje nekako. Ne. Nego ne prihvatamo ga i ostajemo pobunjeni i bunimo se i radimo sve dok ne bude onako kako treba biti pa ćemo ga onda prihvatiti. I onda se sa njim pomijerimo. Tek ćemo se sa njim pomijeriti. I sa njim i sato i drugim. Sve do sada ostajemo pobunjeni i nezadovoljni. Dizemo svoj glas i tražimo spostavljanje Allahove vjeriti. I da Allah ariz bude godin. Sve do teba. Nikada Rasul sallallahu alaihi wa sallam nije tražio načina kako da egzistira u neki. Da bi ostao tu a na račun vjeri. Da prešuti nešto od onoga što mi je objavio. A na račun vjeri. Da tu, da se nekako životari, a da se prešuti nešto od onoga što mi je objavio. Ne. Ali je bilo teške situacije. A tako? Bilo je teške situacije. I kod nas mora biti teške situacije. Pa je bila situacija u početku nisu smjeli otići kod Ka'be da klanjaju. Kod Allahove kuće nisu smjeli otići da klanjaju. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam iako se radi o Ka'be klanio ubejt u kući Arkham. Radi Allahan. Klanio u njegovoj kući dok nisu smogli snage da odu tamo, pa da tamo klanjaju kako treba. Kod kjava. Iako je kava daleko, ja li tako, najodabranije mjesto, daleko odabranije svi ostali mjesta na zanjavu. Je Upravo za ibarje. Ali kad nisu mogli, mogli su nadrugali. A nije otišao tamo kod kave pa da se nagodi tako reši, ne onećemo. Nije. Nije to uradio. Ostao do kraja protiv onoga na čemu su oni i pozivaju ih do kraja da se toga ostave i i pozivaju ih do kraja mi obještava uvijek šta je to u praviku. E tako trebamo imati. Nikad to ne smijemo prihvatiti. Do kraja moramo ostati pobunjeni protiv toga i do kraja moramo uvijek pozivati sude da se toga ostaje. Dok ne bude kako treba. Nema prihvatanje i pomirenje. Nema ima pomirenja dok to ne bude kako treba. Dok ne bude kako treba. Situacija je, dakle, teška. Ako ne možemo, ako ne možemo negdje onda, ili ne možemo do kraja nešto, onda možemo na drugom mjestu, ili možemo povući osjesnih određene posljeze koji će nam omogućiti da se skoncentrišemo da sva simovu vjeru bolje, i da onda ustvarje korak po korak ov, ovaj si. Uspodstavljanje allahovje vjeru. I da sva naša da'va bude usmierana katome. Uspodstavljanje allahovje vjeru. I allahovje vjeru. Glamne izda da'ata. Uspodstavljanje allahovje moramo da se interesnimo za vjeru Mi moramo da se žetvujem. uspostavljanje allahovje vjeru ne može do od lijepe šofre. I masnič. Kako smo vi večera snimali. I uvijek lagodno. Ne može. Zapravo ne može nikad doći lagodno. Nego uvijek Allahu vjera je Allahova blagoda. I ona je skupa i za nju se ima žrtvova snogu. Mora se za nju mnogo žrtvova. Da bi se ona ostvarilo. I pogledajte, ni ovo neka neki hobi kojim se ti možeš baviti jedan sat sedmišno. I kad se neće baviti jedan sat sedmišno, hoćeš li u tome postići neke zabilježene rezultate. Ako se neće sportom baviš jedan sat sedmišno, hoćeš biti zabilježeni sportistom u tome, a? Neće se nikom primijetiti umahali da se uopšte ne baviš. Je li tako? Dakle, ne postižeš se tako rezultate? Ne postižu se rezultati sa pola snage. Ne postižu, ne postižu se rezultati uspul. Evo mi smo već raz došli ovde jedno sat, sat i po da se malo šerijetimo ovde. Da budemo tako, da poštujemo ovde šerijetki problem. I onda opet svak je kući pola i pola. I tamo vam. Hoće li se na taj način postići nešto? me. Hoće se postići na način da zahtjeve vjere i šarijeta smatramo krupnim ili da smatramo da je to bilo za neku generaciju prije nas, a da to na nas ne piće? Allah subhanahu wa ta'ala, ako je tražio od generacija prije nas, da žutvuju svoje imeće. Svo svoje vrijeme. Svoje imeće. Sve svoje intelektualni i fizički i sve druge potencijale da ulože i potroče na Allahovom putu. I tek onda im dao od svog mereketa i blagodati i podario im ponos njihove vjere i uspostavljanja vjere I upotpunjavanje njihove vjere nakon toga. Zar da nama da ne, da mi to ne uložimo. Da niti ikada učinimo hidru, da niti ikada ostavimo i metak, da niti ikada ostavimo poroziću, da niti ikada se izložimo opasnosti da izgubimo glavu, da niti ikada jednom se okrenemo svoj svoje vrijeme i sad svoj život okrenemo davi, da a da Allah dažne da, da sve prosvati neće to daći Allah s.h.a. od nas traži da se žrtvujemo Allah s.h.a. od nas traži da se žrtvujemo da tražimo pravi put da tražimo prava rješenja ona neće doći sama preko televizije sam upališ televiziju evo ga daja sjedi maša Allah sve ti ukuće sa ekrana, ne ne to nikad tako desno Allah s. ta'ala nas je zadužio da tragamo i stražimo kao što je Amr ibn Abbaset bio u džahilijesu i samo čuo tamo neki se pojavio poziva u istinu odmah iću tražio je tako? nije se pomirio dok ga nije pronašao i raspitao kaka je to istina u koju on poziva šta je to Nije on sjedio tamo gdje jest i kaže, ma ja imam uzr, ja nisam zadužen za to, ja ne znam, jer nisam čuo, čuo sam on, to je daleko od mene, morao sam otići daleko. Ha? Nije razmišlja o tome da li će imat izgovor pred Allahom tela, ili neće, nije, nego ga živo interesovalo šta je to prava vjera. Sada je prava istinska vjera. Živu ga interesila. I tražili ulago trud na tom putu. I tako su ljudi ulagali trud. I tražili Rasula sallallahu alihi wa sallam. I išli za njim. I činili hijidru. Ostavljali i mješke i porodice. Rastajali se. Sa najmilijim domovinama. Ja svojim kućama. Rodnim topracima i pragojima zve su ostavljali, išli za Resulom s.a. Žrtvovali. Tako je i danas sa tom vjerom. Tako je i danas sa tom, sa tom vjerom. Hoćeš da sačuvat svoj vjer, hoćeš da je naučiš, hoćeš da spoznaš pravu istinu, moraš ustati. Tragaš, stražiš. Ostavit prag, ostavit kuć. Sam se posvjetiti Ovo je vjeri i ovo je dao. Sam, ne s pola snagi. Niti 72%. Pa će onda Allah da ti bereket daleko više nego što si mogao učiniti. Nego što si svoje mogućnosti. Pa će Allah onda da ti bereket daleko i rezultate daleko veći nego što si takav slavašan i ja što smo uopšte mogli i kada učiniti svojom snagom i svojom inteligencijom. Ali kad mi založimo sve i budemo iskreni u tome, Allah Hanova tajda nije pokara. I njemu ne trebaju bilo kakvi ljudi da uzdišu ovu vjerstvo. Neće on počasti sile bilo koga, nego samo one iskreni. Samo iskreni. One polovične, ne. Sve dok ne postanu, iskreni. Sve dok ne postanu, iskreni. Dok se ne pokaju i ne postanu, iskreni. Zato nek ovo bude moj skromni doprinost ka rasvjetljavanju ove naše ove naše realnosti i stvarnosti u kojoj se nalazimo i nek bude moj skromni doprinost za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala molim da ga ukabuli i da mi ne bude bačeno vise da bude iskreno ime njegovo subhanahu wa ta'ala ka osvještivanju osvišivanju naše omladine koja primjećujemo svi se gubi u ovim vremenima gubi se u ovim vremenima pa misli, pa misli da će se uspjeti uvoj ovoj da'vi i da se Allahova vjera može uspostaviti odrisanjem i ostavljanjem Allahove vjeri a ostavljanje vjeri za račun vjeri nije nekakav račun podvuci za veri nula Ostavljanje dave za račun dave, dakle, ostavljanje da se govori istina, da se prešuti istina, rad čega, radi mudrosti i dave, je čista nola. Ostavi davu radi dave, nola. Ostavi neke propise vjere, rad čega, bagi radi vjere. Kako tu ostavljaš vjeru radi vjere? Tvoj opet kad se vjeruj sve, nola. A tak, zato mora naš menheć Naš put, naš cilje mora biti jasno, ali naš put mora biti jasno predstavljeno. I ne možete smatrati da to može posjeći ovako i onako. Pravi put je jasan. Znate što znači prava u geometriji? Prava u geometriji, vi ovdje svi to znate, ali ja sam ovdje, ovaj zagovornista pa govori. Najkraća linija i najkraći put između dvije katke, je li tako? Zato se pravi put zove pravi put, u arabskom jeziku se rasom mustaqim, mustaqim u arabskom jeziku je prava, mustaqim, ovaj put je mustaqim, nemoj za objelazni put, to se za dalji put, pravi je najkraći, pravi je najkraći i deliji, i nema nigdje dvije prave i da se dvije prave. I tri. I znači dvije tačke ima dvije prave. Evo što. Samo jedna. Ta najsleća. Nema drugi. To je pravi put. I nema to. To se ne postiže preko džahilijeta. To se ne postiže preko demokracije. To se ne postiže ni preko institucija koje su sastavni dio ovog džahilijetskog sistema. Kad kažem džahilijetskog znači sekularističkog. To je tako lajcističku nema preko tih institucija se ne postiži tu to. to može biti ako se zamisli kao ne znam nekakav privremen korak za konsolidovanje redova tako da ali da to bude strategija da se zato žrtvuju propisi i dava i da se zbog toga šuti ne može o čemu govorim? o našim udruženjama građana koji je sve nastalo u sjeni ovog taguta. O no tako? O čemu govorim? O partijama raznih. O čemu govori O islamskoj zajedni. Ona nije ništa drugo do sastavnih dio ovog demokratskog sistema i onog prijašnjeg sistema. I tako sistema je ona dio. O no tako? Na kraju krajeva samo postajanje islamske zajednice kao institucije, ovakve kakva ona jest ukazuje na poniženje muslimana i i i i propad vjeri ovdje jer nije osnovana sve dok je ovdje vladala vjera je Allahu reče šerij. Nego je osnovana onda kad je nestalo odavde filateka i rasulo se sve i došli kauri pa je osnova evo je valamo da da budete malo muslimana. Kivi budete malo musliman evo ivate. Ta tako. Tako direktivo za tako. Ta tako. To ne može biti naša strategija. I to ne, može, ne mogu biti naši stiljevi. To možda da se toleriče možda da se toleriče kao strateški korak ili jedna faza. ali da to na kraju postane nešto za što se treba boriti i preko čega treba da se bori i da samo za sebe postane cilj, to je zaista zavoda. Kao i ova naša udruženja građana ako postanu samo za sebe cilj. Samo da sam ja još prije završio, a ovo je u nastavku bilo onako malo koncerisanje, molim Allah, sanova tajana, da vas nagradi za vaš stavu rastrpljenje, molim ga sanova tajana, da mi oprosti ono što sam pogriješio promašio, ono što sam pogodio da Allah je ono što sam pogriješio odmjeno je od sveka, molim Allah, sanova tajana, oprosti molim Allah subhanahu wa da pomogne svoju vjeru i njene nosijeće molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne ovu da'avu ovu da uvrza svoju pomoći kobijed molim ga oh, subhanahu wa ta'ala da učušti naše srce na uruža hrabrošću da učušti naše srce hrabrošću da utvrsti naša srca mržnja prema kufru i kafirima da utvrsti naša srca ljubavnju prema mu'minima i prema imanu i dobrim dijelima molim ga s.v.t. da nam omili iman i dobra dijela a da nam omrzne kufru i na vjerstvu i loša dijela molim ga s.v.t. da izdajti naše bolestne da pomogne dužnicima da vrata dugove da poželi naše nerožanjene molim ga da nas učvrsti i pomogne i počasti da budemo od onih na čijim rukama će kuh i na vjerstvu doživiti slom i pod čijim rukama će doživiti poniženje pod čijim rukama će njegova kićma biti zdrobljena molim ga da da nam se smili oblasti svojo miloštvo, da nam seba kupiše i da ovo naše druženje vidimo na sudnjem danu od svojih dobrih kolega onega, srhanovatara, da nas učnje od iskrenih, da nas sačuva od džahnema i obrazuje džendasan i svoje obilja i svoje milost. وجهي وفي الظهري احقا قصه الاحراق والتجديع والكسر احقا قصه في الوجه وفي الظهري احقا ان نرى السمراء يجعلوا لعبه تجري احق أحق أن عينيه تقل عدون ما أمري أحق أن رأس المرء يجعل لعبة تجري أحق أن عينيه تقل عدون ما أمري فحقا ذلك حقا فما للقلب كالصخري لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدري فحقا ذلك حقا فما للقلب كالصخري لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب